אתה אלוהים לבדיך. הורני, אדוני, דרכך, אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. עודך, אדוני, אלוהי, בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. כי חסדך גדול עלי, והצלת נפשי משאול תחתיה. אלוהים, זידים קמו עלי, ועדת עריצים ביקשו נפשי. ולא סמוך לנגדם. ואתה, אדוני, אל רחום וחנון, ארך אפיים, ורב חסד ואמת. פנה אלי, וחונני. תנה וזכה לעבדך, והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו. כי אתה, אדוני, עזרתני ונחמתני.